Amaia, ona hemen zuretzako bukaera. Momentu hartan sentitu nuen, sekulako maitasuna. Momentu hartan sentitu nuen, sekulako maitasuna. Bera zen nire ametxen printze, nire guapo zalduna. Festa batean nik esan nuen gaur dut jarduna. Deklaratuaz berak baietzta ura egor astuna momentu hartan sentitunuen sekulago maitasuna